Всеки чул е за Авраамо турхадейски И за силната му вяра в Бога свой Всеки чул е за ковчежето на сей И за смелоста на младия Давид Има много, много други силни хора Искам всички да ги срещна по този час. Да ги видя всички заедно при Бога, горе в небето аз. Искам всички горе да ги видя аз, да ги срещна в онзи час. И да пея с радост заедно с тях, като гледам Исуса. Колко мила среща аз ще имам там С небесния си спас Чакам аз да бъда с тебе горе там Славния небесен храм Всеки знае мъдростта на Соломона И героствата на силния Самсон за пророчествата и на Данаива, Който зарад Бога в рова хвърлен бил. Всеки знае и за правдата на Йова, И за мудежите в огнената пещ, И за всички други много силни хора, От светата Библия. Искам всички горе да ги видя аз, да ги срещна онзи час и да пея с радост заедно с тях, като гледам Исуса. Колко мила среща аз те имам там с небесния си спас. Чакам аз да бъда с Тебе горе там, славния небесен храм. О, любезни братя и сестри, младежи, щото с сте свяра в този светъл храм, чуйте на Христа словата бодри свежи, свете в мрака като огнен плам. Аз отивам да приготвя място горе В присъствието на моя мил баща И ще грабна всички в сините простори В моята славна красота Искам всички горе да ви видя аз Да ви срещна в онзи час.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 един прекрасен, музикален поздрав към всички рожденици през този месец, за което благодарим на нашето семейство. Лично трябва да им благодаря, защото и аз бях рожденик през този месец. А, така, както сме седнали, ще имаме една молитва за всички рожденици през този месец. Небесно Татко, ние сме ти благодарни за това, че ти си наш небесен баща. За това, че ти си ни призовал, за това, че ти толкова много ни обичаш и си ни обещавал да ни вземеш от тази земя, да ни вземеш от това място, в което ние страдаме, ние имаме нашите проблеми, ние имаме нашите неволи, ние плачем, а ти ни обещаваш да избършиш всяка сълза от нашите очи и да ни подариш един вечен живот. Без проблеми, без грях, без болести, без смърт, без раздяла. Ние ти благодарим за това и те молим да благословиш всеки един от рождениците да преживеят този момент на срещата си с тебе и на този живот, който ти обещаваш на всеки един от нас. Молим те ти благослови цялата си църква, ти благослови всички наши приятели, познати, всеки един, който е отправил лицето си и умът си към тебе. Оставяме се в Твоите ръце и очакваме да изпълниш тези благословения и обещания в живота на всеки ден измежду нас. Амин. Тази Събота ние продължаваме поредицата си, озаглавена древните предсказания и реалността. В продължение на няколко съботи, ние ще говорим върху някои от притчите, които Исус Христос разказа, свързани с края на времето и с новата земя, която. Той обещава на всички, които вярват в това. Днес ще се спрем на една притча, записана в книгата от евангелист Матей, Евангелието на Матей, там 13 -та глава. Поглеждайки контекста, ние виждаме Исус Христос, който е в Галилея. Това се случва някъде през на 29-та година, посредата на неговата публична дейност. Той иска да прекуси езерото, и тук, преди да направи това нещо, той разказва няколко притчи. Една от тях е притчата за сияча, който излиза да сее на нивата. Друга притча е за доброто семе, което друг засява на нивата си. Тук откриваме притча за имане, което е скрито в нива. Откриваме една притча за един скъпоценен бисер, който човек, намеряйки го, отново решава да го купи. И всички тези притчи са свързани, спомнате ли си с кое? Небесното царство прилича на. Небесното царство прилича на. Днес ще се спрем на притчата за мрежата. Намираме тези стихове от 47 до 51 стихове от Евангелието на Матей, 13 глава. Ще ги прочетем заедно. Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, която събира риби от всякакъв вид. И като се напълни, изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха. Така ще бъде и при свършика на века. Ангелите ще излязат и ще отлъчат нечестивите измежду праведните и ще ги хвърлят в огнената пещ. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Исус им казва, разбрахте ли всичко това? Те му казват, разбрахме. Ние разбрахме ли това, което току-що Исус казва на своите ученици? Може би ще кажем, разбрахме. Не знам обаче доколко христовите ученици в онзи момент разбраха веста, която той отправи към тях. И истината, която сподели с тях кои всъщност са основните елементи в тази притча? Ако трябва отново да ги изредим основните елементи, тук виждаме мрежа, виждаме риби, виждаме ангели, които са намесени, виждаме едни специални съдове, в които биват сложени добрите риби. Виждаме един бряг. Какво всъщност представляват всичките тези неща от библейска гледна точка? Ако трябва да се спрем на морето, на водата. Какво всъщност има предвид в Библията, когато се говори за море, за води? Какво се има предвид? Хората, народа, множеството от хора. Хората са тези, които представляват морето. Тези мрежи обикновено се хвърлят някъде навътре, на дълбокото, не на плиткото, където рибите не идват. Или идват много малко. Така че се необходимо, може би, някакви лодки, някакво корабче, което да ги изтегли до, до брега, да ги извали до брега. Какво пък представляват това корабче, тези лодки? За рибарите ние четем и директно стиха ни казват, че това са ангелите, които правят и селекцията между тези риби. Брега до който мрежата бива довлечена, където се прави селекцията. Това е край на времето, тогава, когато ще бъде направено това разделен, разделене. Ние четем и за съдове, в които добрите риби биват съхранени. Интересно е, че на гръцки думата, която е употребена, обозначава съдове, които когато сложиш нещо вътре в него, то няма как да излезе навън. С други думи... Тези, тези риби, те са едва ли не запечатани. Те са определени да бъдат там. Говорени си за огнена пещ, където ще бъдат хвърлени пък а, онези, които не са добри. А, може да кажем, че ние всички живеем в този свят. Ние сме родени в този свят. Ние не знаем какво става извън нашия свят, освен на това, което Чуваме от това, което можем по някакъв начин да докажем, от това, до което можем да се докоснем. Ние, ние не виждаме и не преживяваме от това, което примерно се случва на небето. Тук на нашата земя, където ние живеем, може образно да кажем, е много студено, много мрачно, много тъмно. Ние постоянно, като че ли сме атакувани, имаме своите лични проблеми, своите семейни проблеми проблеми на работното място и къде ли още не. Апостола изразява едно мнение, пишейки на вярващите в Ефес и казва следните неща. Последнето към ефесяните и там втора глава от първи до трети стихове четем. И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове, в които сте ходили някога според вървежа на този свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действа в синовете на непокорството, между които и ние всички сме живяли някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били чада на гнева, както и другите. И като че ли апостола с това описва атмосферата, в която всеки един измежду нас живее? Време на гняв, на проблеми, на напрежение, на завист, на гордост и на какво ли още не. И казва, и ние преди време живеехме във всички тези проблеми, в цялото това напрежение. Може ли човек сам да излезе от това бурно, от това развълнувано море? А, стиховете ни казват, че Рибите бяха извадени. Имаха нужда от някаква помощ, за да бъдат извлечени на брега. Духовно погледнато човек не може сам да се спаси от този свят на проблеми. Затова апостолът казва, и ние някога живяхме така. И ние някога постъпвахме по този начин. Но дойде един, който ни извади от тези проблеми, от всичките тези притеснения. Може да кажем, че в света, в който живеем, има определен стил на живот, а Евангелието, мрежата, ни прехвърля в едно съвсем друго място за живот, където ние трябва да водим един съвсем по-различен живот. Какво всъщност представлява мрежата? Апостол Павел своето послание към римляните, римляни първа глава, 16 стих казва Защото не се срамувам от благовестието Христово Спомняте ли си защо апостола не се срамува от него? Той продължава и пише Понеже е Божия сила за спасение на всеки го, който вярва Първо на Иодейна, после и на езичника Благовестието Христово е нещото, което ни спасява. Той има силата в себе си да спасява. Евангелието Благата вест на Исус Христос тя е тази мрежа, която, която спасява от този свят на проблеми, на безисходица, на криза, на затруднения, през които, през които ние преминаваме. Божия сила за спасение на всички. На кои всички? Всички, които вярват. Всички, които приемат. Всички, които се доверят. Всички, които отворят сърцето си за тези неща. И интересно е, че Исус Христос оставя тази мрежа отворена и не насилва никой да влезе в нея. Евангелието, благата вест, тя е отворена за всички и никой не те насилва да влезеш, да приемеш, да се съгласиш. Бог е оставил правото на всеки един измежду нас, дали да пожелая това или не. Всъщност, каква е целта на Евангелието? Каква е целта на тази мрежа? Обикновено, когато човек отива в морето с върлица или с мрежа, целта е да хване рибата или рибите и какво да направи с тях? Да ги спаси или, или да направи нещо съвсем по-различно. Но виждаме в тази притча, че Исус Христос, разказвайки притчата за мрежата, каза небесното царство, Божието царство прилича на такава мрежа хвърлена, в морето. Целта на тази мрежа, целта на Евангелието на благовестието е да спаси нас, хората, от всичките проблеми, през които ние преминаваме, с които живеем. Ако обаче Евангелието не успяло да ме извади от предишната ми среда, от старата ми среда, от моите пороци, от моите лоши навици, списъка, можем да го продължим. Тогава като че ли аз не съм бил докоснат от него. Ако тази мрежа не ме избави и ме постави на едно по-добро място, като че ли аз не съм се предал се цяло на това благовестие. Аз мога да знам и да разбирам, че то е много добро за мен, че то ще разреши моите проблеми, че всички, които се съгласяват с благата вест ще бъдат спасени, но самия аз, когато не отворя сърцето си и не позволя Бог да извърши това в мой живот, няма да мога да преживея тези радостни моменти. Евангелието, разбира се, не е само да разбираме основните учения на Библията, не е само да се опитваме да ги спазваме, а то е, може би, един нов стил на живот, един нов начин на живот, аз заживявам вече като един човек, който е хванат от мрежата на благовестието, на Евангелието и сега започвам да живея като един спасен човек, като един, който е изваден от всички тези проблеми, нечистоти и грехове на този свят. И разбира се, бивам транспортиран чрез тази мрежа на сушата. Кои са рибите? Като че ли? А, това е основната тема в тази притча. Която Исус Христос разказва на Своите слушатели. В първи век след Христос, рибата е била, знаете, символ на всички християни. И днес, ако обърнем внимание, по коли или по някои от вратите, има един знак, една рибка. Какво също се означава това? Да се поставиш този знак, рибата, или на колата, или някъде друга, или в дума. Всъщност, самата дума на старогръцки, Ихтис, означава риба, християните са я взели, защото това е всъщност един акроним. Исус Христос. Господ и Спасител наш. Ихтис означава точно това на старогръцки. От една страна означава буквално риба, но това е един акроним. Исус Христос, Господ наш и Спасител. И всъщност оттам рибата става знака или символа на християните. Че те вярват в един Господ и Спасител. Според Христос рибите са хората, които трябва да бъдат спасени. Спомняте ли си, когато той се обърна към част от своите ученици, им каза, елате след мен и аз ще ви направя какви ловци, не обикновени рибари, а ловци на човеци. Защото хората имат нужда да бъдат спасени от своите проблеми, от своите безисходици, но най-вече, най-вече от своите грехове. Исус, интересно е, не говори за много видове риби, колко големи трябва да бъдат, какъв цвят трябва да имат. За него като че ли това няма такова важно значение. Как трябва да изглежда рибата? Какъв цвят да има? Перки, люспи, малка, голяма и така нататък. Хищна или не. Интересно е, че ние всички сме много различни. Понякога виждаме християните като едни еднакви индивиди с еднакво облекло, с еднакви прически. Не знам, правило ли е впечатление, когато минавате покрай някое училище, което е приело да имате всички ученици, да имате една и съща униформа. И видите всички деца с една и съща униформа. До някъде си казваме, това е много добре, защото ги откроява. Те са ученици в това е на училище, гимназия или каквото и да е то. А, мисля си, че понякога самите ние имаме усещането и разбирането, че ние като християни, последователи на Исус Христос трябва да изглеждаме по един такъв начин. Когато я видя, да знам. Ти си от адвентната църква. Ти също. Защо? С един и същи костюм, една и съща прическа, едно и също изражение. онова, което ще ми кажеш ти, ти, ти, е едно и също. И ние свикваме с един такъв модел и понякога не само свикваме, а и се опитваме да го, да го наложим. Тези стихове и притчата, която Исус Христос ни разказва, ни показва, че има различни видове риби. В края Бог няма да съди на базата на това как изглежда определената риба, какви очи има и така нататък. А какво? Две основни неща. Два критерия на базата на които на които ставаше това разделение, Помогнете ми, кои бяха те? Моля? Причета, какво ни казваше? Как, как биват разделени рибите? Добри и лоши? Точно така. На добри и лоши. Няма, те и са мъже, а сложете ги тук по-напред, другите са жени или деца или нещо от този род. А другите са по-богати, нека да дойдат по-напред, защото те ще финансират или... Нали, разбирате? Имаме само две, две неща, които, които са като разделителни характеристики между рибите. Рибите в кавички. Добри и лоши. Интересно е на гръцки думата за лоши. Означава развалени. Добри и развалени риби. Добри хора и развалени и развалени хора. От това повтарям. Ние като че ли имаме един модел на идеалната риба и когато се срещаме с човек или той едва при нас, без значение, дали в дома или в църквата, ние си опитваме да изградим в него един модел на истинския християнин. Как трябва да изглеждаш? Как трябва да бъдеш облечен? Каква диета трябва да спазваш? Не казвам, че това нали, не са добри неща. Но интересното е, че Бог прави селекцията по съвсем различен начин. Той казва добри и лоши. Или развалени. Кои риби бяха хванати в мрежата? Добрите или лошите? Моля? Следвайки стиха, не според нас. Причита ни казва, че бяха хванати всякакъв вид риби. 47 стих. Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, която събира риби от всякакъв вид. От всякакъв вид. До кого трябва да стигне Евангелието? До кого трябва да стигне благовестието? Кой има право да чуе това благовестие? Кой има правото да откликне на това благовестие? Кой има правото да, да реши дали да го приеме или не? Исус ни показва в своята работа, в своята мисия, че, че приема всички без никакви предрасъдъци, етнически, било то, духовни, расови, сексуални, без значение. Дава шанс на всеки един човек. И във времето всеки един се определя, на чия страна ще бъде. Кои бяха учениците, които Исус Христос си избра? Кои бяха Те? Най-добрите, най-послушните, най-възприемчивите, кои бяха учениците на Исус Христос? Един от тях дори, дори го предаде. Другите говориха кой ще бъде пръв в Неговото царство, кой ще управлява. Трети искаха да се помолят и да падне огън от небето и да унищожи други хора, които не желаяха Исус да мине през тяхното населено място. Това бяха неговите ученици. И той ги прие, и той ги призова такива, каквито бяха. И остави, даде правото, шанса на всеки един от тях да се определи. Или да бъде на негова страна, или да се откаже. Или да отхвърли неговата покана. И времето, времето показа кои са на негова страна и кои не. Говорейки за. Превозното средство, което трябва да изтегли мрежите на брега, понякога ние казваме е, и говорим за кораб, за това, че църквата е онази, която има грижата, отговорността да събира тези риби. Още повече е, ние тук я свързваме понякога и с Божието царство. Да, в определени ситуации църквата трябва да отразява Божието царство на тази земя, но не и да заема неговото място. Но си мисля, дали понякога като организация не се опитваме да заеме място на Божието царство. И си казваме, ето на, това е Божието царство. Ние сме Божието царство. И от тук започват и останалите проблеми, че ние започваме дори да селектираме рибите в кавички. Хората. Кои ще бъдат спасени и кои не. Нормално е и е редно възоснова на това, което Бог ни казва да има критерии за посвещение на онзи човек, който решава да приеме благовестието. Но аз тук говоря за това ние да осъждаме относно спасението на даден човек или неговото вечно погубване. В каква мярка ние като църква рефлектираме Божието царство? Как се чувства тук рибите, нези, които са хванати от благовестието, как се чувствам аз самия тук, на това място, дали наистина това е мястото, на което аз съм намерил пристън, обежище, отеха, подкрепа, насърчение, чувствам се обичан, чувствам се на най-доброто място в този свят, колкото и грешен и покварен да е той. Ние сме призовани да, да бъдем един такъв кораб, една такава лодка за спасение на всички хора, които са докоснати по някакъв начин от тази мрежа, от Евангелието, от благовестието. Лошото е, отново повтарям, тогава, когато се държим така сякаш ние сме Божието царство. Когато ние решаваме кой има право да отиде там и кой не. Какво да кажем за брега? Ами, брега, като че ли все още не е дошъл. Ние се стремим към него. Ние пътуваме към този вряк. Защото същия евангелист Матей в 24 глава 14 стих казва и това благовестие на царството ще бъде проповядано по целия свят и какво ще стане след това? И тогава, тогава ще дойде свършика. Тогава мрежите ще бъдат изтеглени и ще се направи онази селекция чак тогава. И ние пътуваме нататък. Някои казват много скоро ще стане. Други казват има още много време. Аз знам, че когато Бог реши, то наистина ще се завърне. И това ще стане. Краят като че ли е в условност от мрежата, която бива хвърлена в този свят. Ние очакваме от една страна края, но от друга страна този край е в условност от Евангелието, което бива проповядано, от благовестието, дали то е разпространено, хвърлено в целия този свят? Дали всеки един човек е успял по някакъв начин да има възможността да приеме или да отхвърли? Кой прави селекцията? Кой добри, кои риби са добри? И кои лоши ли развалени? Кой е този, който прави разделянето? Моля? Църквата, пастора, църковния съвет. Кой има тази привилегия, тази, тази отговорност? Моля? Стиховете не казват. Хубаво е да се придържаме към стиховете. На кого всъщност е поверена тази задача, тази отговорност? И като се напълни, изтеглиха на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха. Така ще бъде и при свършика на века. Ангелите ще излязат и ще отлъчат нечестивите праведните. Ангелите ще излязат и ще отлъчат нечестивите измеждоправедните. Срещали ли сте други текстове, които говорят и споделят същата идея? Че ангелите вземат много пряко участие в това разделяне на хората. Срещали ли сте подобни текстове? Където ангелите се намесват и вземат участие. Колко към последната книга от Откровение, кой е спратен да постави печат върху челата на вярващите. И ветровете не задухват, докато ангелите не поставят този печат върху челата на онези, които са приели, които са повярвали. Те също така съобщават края на, на злите, тяхната съдба, тяхната участ. Разбира се, ангелите, та съм убеден и вярвам, че не гледат с нашите очи, кои са добри и кои не. Те изпълняват Божията поръчка. Те не си казват «Този ме е симпатичен, този, защото прави това и това, айде да му ударим един печат». Той е гарантиран, той е запечатан за вечността. Не Добрите риби са отделени и поставени в тези специални съдове. Съдове в които, като че ли, няма опасност да станеш лоша риба или да бъдеш изхвърлен някъде. И това е, може би, много специално време, много специален момент от живота на всеки един от нас, който ние дискутираме. Не знам, можем ли дори за себе си да се дадем отговор, дали аз съм вече в този съд или не. Всичкото го приемаме с вяра, защото няма по друг начин да си го обясним и да го приемем. Как аз съм някъде там, Бог ме пази, Той ме закриля, Той ме ръководи и аз съм гарантиран вече, че, че ще бъда измежду добрите. А лошите, развалените риби, къде, къде биват изхвърляни? Какво ни казва предчета? Обратно в морето. Какво е тяхната участ? Моля? В огнената пещ, Какво ни посочва това? Когато благовестието е достигнало до мене и мрежата на Евангелието ме е докоснала, аз имам възможността или да го приема, или да го отхвърля. Или да се променя към добро, приемайки го, което ще ме изтегли на спасителния бряг. Или да го отхвърля и да получа тази участ. Няма, няма трета възможност. Аз нямам право на още един живот, на трети живот, в който да взема различно решение от току-що взетото. В края на времето, дали съм бил добър, според Бог, разбира се, или лош, дали съм бил добър или развален, това ще го интересува Бог. Ние всички сме риби в кавички. Коя по-голяма, коя по-малка? Коя по-красива, коя не чак до там? Коя по-остра, коя не чак толкова заедлива? Бог е онзи, който прави селекцията и каза: Ти си добър, ти не си годен за употреба, защото развалената риба е точно такава, която не става за употреба. И тя за това. И се изхвърля. Не се връща обратно в морето, защото ще зарази останалите. Защото ще настъпи някакъв проблем. Бива изхвърлена и изгорена. В каква мярка си задава въпроса живота ми отразява, отразява Божия идеал. И дали аз се оставям Евангелието да ме трансформира, да ме преобрази и да заживея още от тук в тази нова обстановка тази нова земя, която Бог Бог ми обещава да заживея на сушата, а не там, в водата, в морето, в проблемите, в греховността, в пороците. Място, от Бог вече ме е извадил и ме е избавил от тинята на греха. Апостол Петър в своето първо послание това са думите, с които ще завърша нашите размишления. В своето първо послание втора глава Девети стих, пише следните думи. Вие обаче сте избран род, царско свещенство, свят народ, люди, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на този, който ви призова от тъмнината в своята чудесна светлина. Вие сте избран род, царско свещенство, люди, които Бог призова, без значение дали си член или не, без значение какво вероисповедание имаш, но Бог те е призовал лично. И ти имаш отговорността да отговориш или положително, или отрицателно. Мрежата и аз. Мрежата е хвърлена и тя продължава да бива разпростирана в целия свят. И когато това благовестие бъде проповядано по целия свят, тогава ще дойде свършика. Желанието ми за всеки ден от нас е да бъдем едни добри риби, които не само чуваме благовестието, но и се оставяме то да ни промени и да ни заведе до този спасителен бряг. Амин.